«Микола, на чим то все це «Возний, Петру, ти вашець те, то як його? Куда тепер помандруєш?» «Петро, я йшов Полтавом, но тепер піду так, щоб ніколи сюди не вертатись. І ще пару слов скажу Наталці. «Наталко, я через тебе оставив Полтавою і для тебе в дальніх сторонах трудив чотири години. Ми з тобою виросли, згодувалися вкупі у твоєї матері. Ніхто не воспротить мені почитати тебе своєю сестрою. Що я нажив – все твоє. На, візьми. Виймає за пазухи, завернуті в лубкі гроші. Щоб пан Возний ніколи не поперкнув тебе, що взяв бідну і на тебе і здержався. Прощай, шануй матір нашу, люби свого судженого, а за мене отправ панахиду. Наталка. Петре, на щастя моє не таке, щоб грішми можна від от його откупитися. Воно тут. Показує на серце. «Не треба мені грошей твоїх, вони мені не поможуть. Но бідою нашою не потішаться вороги наші. І мої житні конець недалеко». Приклоняється до плеча Петра. Терпалиха підбігає і обнімає Петра. «Петра!» Наталка обнімає Петра, говорить матері. «Мамо, кого ми теряємо?» Микола виборному. «А тобі як він здається?» Виборний. «Такого чоловіка, як Петро, я з роду не бачив». Возний вийшов вперед на сцену. Розмішляв я придовольно і знайшов, що великодушний поступок всяких страстів нас пересілюєть. Я Возний і признаюсь, що отрождення моєго розположен к добрим ділам. Но за недосужностію й і, і за другими клопотами доселі ні одного не зділив. Поступок Петра, толіко осердний і без примісу ухищріння, подвигають мене на нижеследующе, дотерпелихе». Бідхає день мій, благословивши лі на благоє діло. Терпилиха, воля ваша, добродію, що не зробите, все буде хороше. Ви у нас, пан письменний!» Возний, добрий Петра і бойкає Наталко, приступіте до мене. Бере їх за руки, підводить до матері і говорить. «Благослови дітей своїх щастям і здоров'ям, я одказуюсь від от Наталки і уступаю Петру вовічної і потомственне владіння з тим, щоб зробив її благополучною». До глядачів. «По же я возний, но по Статутом мені наданої заповідаю всім. Где два б'ються, третій не мішайся. І твердо пам'ятувати, що насильно милим не будеш». Петро і Наталка. Петро і Наталка, коли возник говорить до глядачів, обіймають маму, а по закінченню говорять Мати наша, рідна, благослови нас, Терполиха. Бог з'єднає вас чудом, нехай вас і благословить своєю благостію. Микола. От такі-то наші полтавці, коли діло піде, щоб добро зробити, то один перед другим хватаються. Виборний. Наталка, по всьому Полтавка, Петро – полтавець, та й возний, здається, не з Другої губернії. Петро, Наталко, тепер ми ніколи не розлучимося. Бог нам поміг перенести біди і напасті. Він поможе нам вірною любов'ю і порядочною жизнєю. Будь приміром для других і заслужить прозвище добрих полтавців. Заспівай же, коли не забула свою пісню, що я найбільше люблю. Наталка, коли кого любиш... Того нічого не забудеш. О, я дівчина-полтавка, а зовуть мене Наталка. Дівка проста, найкрасива, з добрим серцем, спасива. Коли мене хлопці в'ються, і за мене часто б'ються. Но я люблю Петра дуже, а до других мені байдуже. Мої подруги пустують і за всякими жартують. А я без Петра скучаю і веселості не знаю. А з Петром моїм щаслива і весела, і жартлива. Я Петра люблю душею. Він один владіє нею. Хор, начинаймо веселиться, час нам сльози осушити, доки лиха нам страшиться, не до смертя ж в горі жити, нехай злодії одні плачуть, бо недобре замишляють, а полтавці добрі скачуть, не на зло другим гуляють. Коли хочеш бути щасливим, то на Бога полагайся, перенось все терпеливо і на бідних оглядайся.